За неперевіреними даними його було розстріляно. Але те, що у 1924 році чекісти, які допитували отамана Хмару Харченка, цікавились з долею цимбалюка, наводить на думку, що повідомлення про смерть у 1921 році помилкове. Учасник нападу на клуб Турбівської цукроварні, який завершився кривавою драмою для більшовицького начальства, Данило Шевчук Біда на чолі загону в 200 чоловік оперував у районі Тростянця та Гнівані до осені 1921 року. Піддався на амністію і 1 жовтня 1921 року підкреслюючи важливість цієї події більшовицька газета Вісті 9 жовтня зазначала, що амністований був штабним офіцером Петлюри і його довіреною особою за його дорученням об'їхав Польщу, Румунію, був також у Франції. Подальша доля невідома. Збереглися короткі відомості і про рядових учасників національно-визвольної війни українського народу, яких я в цій книзі не згадав. Це підпільник мережі Якова Гальчевського у 1920 році Лукаш Семенович Доценко, з села Брусленова, який за вбивство продагента постанової колегії Подільської Губерської ЧК від 1 січня 2021 року був засуджений до розстрілу. Цей козаки отамана Орла заарештовані у 2023 році, а саме Тимофій Мазур, Максименко, Остапчук. Оддєлок зі Ставського Майдану, Стрілецький, Федірухань, Давид Швець. Прогаличанина Панькова, Станіслава Якубика, зв'язкового отаманів Орла, Байди, Лісового та Орлика Лиха відомо лише, що він був засуджений, очевидно, на початку 1923 року до розстрілу, а козак отамана Орла Пилип Шеремет загинув у березні 1925 року. Виявлені інші прізвища козаків Отамана Орла, а саме Олексій Юхтим Антонюки, Тадей Бондар, Іван Берлюк, Бригіда, Буденко, Данило Вовкодав, Нарцис Городецький, Василь Григоріїв, Костянтин Дудник. Загинув швидше за все у 1922 році. Євсіївський, старшина Орла, у 22 році Петро і Павло Іванови, Ковтун, заарештований у 2021 році, Семен Липкань, Іван Михайловський, Яків Назаренко, Дмитро Паламарчук, Іван Поліщук, Трохим Сензюк, села Сахнів, Корній Слободенюк, Туча, комендант штабу Подільської повстанської групи у 1921 році. Василий Петро Харькаві, Іван Ходацький, ніби сотник Подільської Постанської групи, старшина Микола Ананійович Федорук, Федоришин, з Майдану Іскренецького, Микола і Кирило Ящуки, прізвища інших поки невідомі. До наших днів дожили дружина Якова Гальчевського Надія Іванівна Которович, тепер Дидинська, та син Тамана Роман, якому нині 63 роки. Мешкають вони у США. З Надією Іванівною вдалося встановити листовний контакт. Ось уривки з її листів до мене. Другий пане Романе Коваль. Вчора я одержала, сьогодні відписую вам на ваше письмо З дня 17 жовтня 1999 року Пізній мій вік, мене наглить, то й спішусь Не без сліз і глибокого зворушення я прочитала ваш лист Мені приємно довідатись, що у вашій особі знайшлася людина, яка старається зберегти історичну подію, з якою збройно був пов'язаний і Яків Орел Гальчевський. За вашу шляхетну інтенцію, увіковічнити героїчну постать Якова Гальчевського для грядущих поколінь українського народу, моя дуже сердечна вам подяка. Копію спогадів я вам вишлю, можливо, фото 40-го року Якова в цивільному костюмі. Все решта пропало. Син Роман живе сам, має багато знання, начитаний, вродливий, інтелігентний, керував сам собою чотири роки військової повинності, рідну мову знає в письмі й слові, англійську на відмінно. Бог обдарував його талантами. З пошаною Надія Дединська